حديث نمبر ده نه سوا التسلوخ ورغا سبوره ده غزي ده غزي بانه دره بس دره بابا ده غزي بانه دره نه بانه بابا صدقته عن الميت و دعا نو سو نمبر نه سوا اتسل و اختب نمبر حدیث تے در یاز السالحین اعباب دیو سلدوش پیتا اعوذ باللہ من شیطان الرجیم قال اللہ تعالی والذین جاؤوا من بعدهم یقولونه رَبَّنَا فِلَّنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَا سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ دعوه لگو سَبَقُوْنَا بِالْإِيمَانِ نا که دا نا نا دا قول ایک دیخواه که دا, دا, زا دا شو زا حواقه دا مزا شو زا والځ نه جا او من بعدې هم یقوللوونه رنافلنا والې اخواانې نهلهځنا سبکوونهبللیمان کسان چې داکوو په دغې نه یقولو نو دی ربناايز منګبه بخ نه وعن آئی شاہ رضی اللہ تعالی انہا انہا رجلن قال لنبی صلی الله عليه وسلم او یقینن یو سریوی نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ تا انہا امی فو انہا امی اقتلتت پیشک امور زما وجلشی ویدہا نفسوها پچپل مربانی اچانک زما مور اچانک ملا زمانہ دارا بیشکا مور زما این امی بیشکا مور زما ناسا پا اپاد شویده اقو افت لیتت نفسوها چا غا وجل شویده اچانک انا سا پا ملده و اراه از خیال کو ما خیال که اپاغی لو تکلمت که زما مور خبری کلیوی تصدددت تصددقت ناغی بخیله زما خیال دادې خدای سره خبره اتره دنیا کې کړي وی او ناصاب په مړبان ایم لنه وي نو تصدقات نو صدقه بکړي وی غي یا هغه په وصیت د صدقې کړي وی د خپل مال فهل لها اجرن تصدقت نو اشتد د مورز ماته پارسه اجر کما خیرات کو دا غي د طرفنا که زداغی ده طرف نه سخیرات کوم نه سعجر ملائی بیگی زمامور ده پارا قالا نوی نبی علیه صلاة و السلام نعم آو متفقن علیه اتفاق کرشی پا دیادیز ده بخاری و ده مسلم یا انسان اچانک مرشو اواغو وسیتو نکو مقدر وسیت ملاؤنو شورو را نو خامخا آغا پا سرستو سکول پکار دی زکا چا آغا با سردیر وسیت کرو که نه نموئی نو اغا دمافای ده استفار مقا غطا ملاو نشوه دیوانی دوستو حدیثون را روان د بی بیاشی رور حضرت عبدالرحمن چکلا اغا دغه سه مرش اچانکا نو بی بیاشی سلو خان داغین قربانی کریو زکا وی اغا تا ملاو شویم سری بیمار شي اغته مقعلا شي استفارووي بخنه وواي الله ت جراو کې د خپلو وعن نهبيور را ددي الله او دالانو ان رسول الله صله الله عليه وسلم کاله نه بیا ل سلاتوصلاب ویللی زاماتته انسانو ان ختعملو کله چې ی بسان ملشي نو خته مشي یا مل دا د دنیاله الله من س لا سمه قدرې قسممون لپاتې چې صدقۃن جاریۃن صدقہ جاری چداغ نورستو یو نیک کار او پاره خلک ا کار کې لکدا جماعتو نو مدرسې کتابون شو کتابونو دا دا شو داغ پڑھستو تای دا نصرت شو نو دا دته صدقہ د حق پڑھستو علماو چې څو د دین کار کې د قران او د حدیثو دا غي مرست په کاري دا غي ستعاون په کاري د کتابونو په اړه طریق دا صدقہ جاریه ده او علم ینتفع بی آغا علم چه فیداخ لی خلق پا غیبانی داغ نروستو چه تی علم خودلی دو قرآن و دو سنت او کتابو نیلکی لی آغا خلق یادی او داغ پا علم فیده حاصلی درم اول دن سالحن یدعو لہو یا آغا نیک بچه چه دو آغا لی داغ دو پارا نیک بچه دو زان پرې پریدا او خاعمالو سره ز هروی یک واشه دو آغانې دلواړې اسنه چې نیک بچې دشتا خود نیک بچی سره بدلوی کې نوبیا با غریب سو واری پخله نا اولدن صالحین یدو له هغه نیک بچې چې دوه غوړی دا د پاره راو او مسلمون باب سناینا سال باب ده په بیان د صفات کولو د خلکو په ملي باندې چکه خالق دملی دیر سفتو نکی ای نو آیا چدا ها خسی پتو نکی نو دا د جنت والی د انسان اکثر عنا نس رضی اللہ تعالی نو قال آزادی آنس وی مرو بی جنازتن بی جنازتن تیر شده یو پی او جنازه باندی مرو بی تیره دل په یو جنازه فا اصنو علیه خیرنو دی سپتو که پاغ جنازه تا خیر داگه تعریفیو که چه دی بخودی بخلی داری خسرهو نو قالو بی نبی علیه صلات و سلام واجب شو سمم مر رو بی اخرار بیتیر شده پا بلا جنازه فا اصنو علیه نو سپتو که پاغ جنازه وادبانی شرند بدهی چه دا دیر ناکارو وقال النبي نووي عليه الصلاه والسلام وجبت واجب شو فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه حد عمر جلانو ته پوس کای اذا الله پیغمبر ما وجبس واجب شو چې چا صفد مړي وګ نام تاوي وجبت او چې د صفد مړيونکا بد وین ام تاوي وجبت وقال اني النبي عليه الصلاه والسلام هذا اسنيتم لي خيرا فوجب له الجنه ذا صفات استاسو قد بادي دغوروالي نو واجب شو دلل جنته اذا خين سانو او جه خين سانو خكارو نکری نو دخکار پو وجب الله جنته ور گئی واذا اسنيتم لي شرا فوجب له النار او ذا صفات استاسو قد بادي دبدي واجب شو د لپاره او انتم شهدا الله فی الاخ تاسو ګواهان یی الله د لپاره فزمک کئ داس دا تاسو ګواہی دا الله لاله د بنده فزمک او متفقن الاتفاق کړي شی په دې حدیث د بوخاری او د مسلم ګور غواہی چا د خدای خیر او د اسلام شهزاد اسلام علی سره او د خدای خیر سره للا اغسه فیصله کی واجب شو رحمت دا اغه دا پرا په سبب دو گواہی تاسو ته خیر او کتاسو داغه دا بار گواہی د شر وکړه د فسفجور او ملو بدملو فسادیو نو دا واجب شد دی غلطه گواہی په وجه عذاب دلرا دی وجنا لسنت الناس اقلام الحق تو علما و کوله جبې د خلکو دا, دا قلمونه د حق دي چې ښه کاروکا پس د مرغت ساغه یادې خلک او غجالي معلومه شو چې دا انسان جنتی دي وان بلا سو صدق جڑاګانه کوي افسوسونه کوي کی. خپګان ښکارا کوي نداد ها او سپتونه کوي وان بلا صدقه لا بولسود وي قديمت المدينه ازال المدني منوره دا فجلستو الى عمر امن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نو نو سکین اصنگا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو سرا فمرد بهم جنازتن تیرشوا پاغیبان جنازہ فاؤسنی علی صاحبیہ خیرہ اگورا فاؤسنی علی صاحبیہ خیرہ نو دا صفتو غا مریبان د خوالي دا غ مریبان د خیرو د خیره صفاتو دا ډیر انسان ده خو فقالو مر واجبته ثم مر باخرن بدرشه په جنازه فوس نيا لا صاحب اخره نو صفته کلیشه پا غ مریوال پا مریوال او باندې د خیر شهزاد خیر بندو فقالان مر واجبته ثم امروا بسادساتی بیا دې تیر شو پدریم باندې پدریم جنازه تیر شو نفوس نیالا صاحب یا شره نصفته گلی شو پا او امري باندې د شر چدا بدو فقال عمر و رضي الله تعالی عنہ فقال عمر و وجب تواچب شو قالوا لصدق فقلت ما وما وجبت سواجب شو يا عامل او عامل المؤمنين سواجب شو قالا ني حذى عمر رضي الله تعالى عنه قلت زهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لك سنچو نا کلوه نبی عليه والسلام نبی عليه السلام ویلو ایو ما مسلمین شاہد لہ اربعاتن بخير ادخل الله الجنہ کمیو مسلمان چې گواہی و شی دا پادا سلو د خیر چې سلو گواہی دا پادا د خیر وشي چې دا د خیر والو فلانه سره سلور گواہیږي یانو د سلور کسانو دنی کانو گواہی ده د وش په نکای باندې ودن باکی اغرار اللہ جنتا وقلنا نوی منگ و سلاسطن کدرے کسان گوائیوکی قالا نوی مر و سلاسطن بیا با ام جنتا جی وقلنا نوی منگ و اثنان او کدو کسان گوائیوکی دا غپنے کاملے قالا نوی و اثنان دو امزکا و زوا علم منكم اثنان زوادلن شهادتو اثنان زوادلن ثم لم نسالو عن الواحدين بیا موږ ته پوښتنه کوو باندې یو کې زهکه گوايان دوی نو زهکه مونږه د یو بیا ته نو جنت ته داخلي کیه ساته نو چا د نه کمل انسان گواہی داغه ته پاره وکي چې دا نه کمل نو لوبه جنت ته داخلي الله زما دننه کی رواه البخاریو زا سه کار ځان نه رسو پرېدا چې خلک گوايانې ذربانه کوي باب او فضل منما تلو اولاد او باب باد په بیان د غوړو والدینو چاچا مرشد داغه په اولاد د ماشومان ا داغه د ده اولاد وی ماشومان ینه دا باب داغه چا په فضیلت کوي چې دا غوړو ماشومان مړو شو والما شمان داغملو شو جنکیو کالکانوی وي دریم لشو او کو دوم لشو او د پسو ورو کو الله با اغه ما شمان پما شوم والی کی د دره پارم لیدل سبب دو گناه د دره 파رو ګرځیم د مافای وانا الله تعالی نو قال حضرت انس ویری قال وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما من مسلم يموت لو ثلاثه لم يبلغ الحنسه نشتغی او مسلمان چا غملیگی او دا غد پاردر ای ما شمانوی او نیل سیدلی اغا بلوغتا نیل سیدلی اغا بلوغتا حنس نیل سیدلی اغا گناتا اغین گنا ندکری داس عمر تا نیل سیدلی چاراد لایقی او مکلفوی پا بدو آمالو دا غی ها. لم تبلغ الحنسا الا ادخله الله الجنه مگر او بنده به کی اگر الله جنت دا یا لا تمس النار من مات له ثلاث من اولاد المسلمين بل حدیث کے راجمانہ دا حدیث دا دا چې او بنده سی یو او هغه چاته مر شو دا غدا فرا درې اولاد مسلمانانو نا چې دا غ درې بچملو شو او صبر راغته الله ړونه ررس د خلله الله جننا دنب ک اغله الله جن نه دا به فضې رحمد یا هم په غوروالي د رحمت بلخواځله را روول بخارري بي هوې را ر الله دعاانو یعنی پهه حال کې د مسلمان دپه کامابې کامیابی ک د په سببوکوه علىله قالله ررسو لا صله الله والې او صللم لای مودو لعاد دمل المسلنا نېږې د د یو قسه د مسلمانه او ننظرې د معشومانونه لاته مسونا نو بردونهسیگی غتهور الله تحلله تلل قسم بګ دوا والې د قسمه لاته مسو یو مسلمان چېې معشومان نلو شو روغه با ثور او ون رسي مگر الا تحل تل مگر د قسم پوره کول او د پاړه متفقون علی تحل تل قسم دا اے دا حدیث مقصد دا ده چې چا چې درې ما شومان بچي مړو شو هغه به جنت ته ځي او د قسم پوره کول او د پاړه وې په دوزخ باندې تیری قسم پر کوڑو دا پالدا چپا جنال تبل جانم د پاسه بتریږي لکه الله سوره انبیاء کې و ان منکم الا واردوا سو نشره استا سونا مگر تیری دن کې په جهنم باندې دی دی بجلی د فلق په شان باندې بتریږي یا ضرب تیریږي تیری لکه نورو احادیثو کې داغه بیان راځي ها نو تیری دل لاغه په جهنم وې اروال یده قسم پورا کول د قسم مقصد ده وتہلۃ القسم قول اللہ تعالی دا قول دا اللہ تعالی دی الا ما نووی دی بیان کړي وا ایمنکم اغو د قسم پورا کولو بارک اوئی وا ایمنکم الا واردواج پتا سو کې با حیسیو کس نیوی مغتی ریدون کې پدې جانم ول ورود هو العبور دا تیرې دلی په پولیسه رات باندې وو واج سرن منسوب نلازار جانم شدا یو 풀ه ا منسوبن او دروله شوه دې په جہنم باندې ته جہنم په شابه باندې ولاله آ فنا آ فان الله الله دې منلا عفرا کی امان راکيده نا وعن سعید سید خضری رضی اللہ تعالی عنہ قالوا اجات امراه الى رسول الله رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم راضا يا خذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام تنویو یا رسول الله اے دا پیغمبرہ زہبر رجالو به حدیث کا لال سری و بیان استاباندی سڑی لال و بیان استاباندی سمانہ زہبر رجالو به حدیث کا ان فردو بیدو ننا ما شرنیس لار سری سمانا نبی علیہ السلام تا یو خزر اللہ چید اللہ پیغمبرہ سلو ستا ستو خبر و آوری دیز دیکلی زکا مخام تا او تو تا کې د دشپی او د درز تا سرا مجلس کې ناسوی نو چی سو تا توی نو اغی اوری او اغی یادی او پا عمل کئیم نفجعلنا من نفسی کا یومن نو مقرر که منگ لرادق پل طرف نیو ورزا منگ یو رز را کچه منگ تا بکی بیان کې او منگم ستا خبری اورو او, او پاغیبانی عمل کو ذکر ته منگ تا بیان کې منگ ساپا مجلس که کینونو او صحابا هر تا سر مجلس که ناشتی یو وری یو وینی عمل که یو اصن ازان خبری منگ لم یو رز مقرر که واجع لنا من نفسك يوما نو غدوا مقرر قام لدا د فلزان نه اولادنا عتي كفي تعلمنا چموږ راجو ته پای کې چې تعلیم راکې مونږ تا خودنه کې مونږ دا د حسنا علمک الله چې خودنه کړی ته الله اغه موږ له تعلیم راکې او سود الله دې له مهرباني په خوا هه باخلو کې وځه طالبان مدرسې ته شي علم به حاصل کی ها او آوری وینی حدیث و دو قرآن ارسن خبر شی زنانا و باوی منگ بسنگ خبری گو. نو الله دا آغی دا خبرال و دا پرداس اسباب الله پیدا کرا چه ناری نو تاریبان و آوام دا سن پویی گی سنگ چه زنان پویی پخپل استانا پخپل کامرا پخپل کور کې خب پیزت و پاها که او دو قرآن و دو سنت در سنو تکی کتابونو ته خواري مغامدار خبره ته بیان کیږي دا خدای خو خدا چې څو سوري ناوري عمل کوي نه کوي سواب دانش ویله چې د مون خبره نو زما غسبه وګوره خو ارمن کړو اے پیغمبره سرستا په مجلس کې کینی او پاسي ته بیان کړ دام د پیغمبر پاک بیان نو چې مونږه کو دا مجلس کې صحابه بناستو نبی علیه سلام بنا سنو من در اغا بیان تاسو ته کو زنانو تا کو عوامو تا کو چو ویوری زده که عمل پیو کئی خفیده دا رو تا خم و قدر اسم اگه کل فیده حاصلی او بیاو خفیده رو دا, دا, دا کرونا ها کرونا که دیر فیده و شا چه سو کلمز دا کئی عادیز دا کئی قرآن دا کئی نو دیر فیده چنیز نو آخو کپٹول دا پاسہ کین اس دا کین اس دا کم نو بیا دا خدا اللہ تقسیم دے قال نبی نبی علیہ السلام اجت می نہ یوم کزا و کزا جما شتا سور زفلانے فلانے فلا تھا یورز تا جمع کی گئی پیورز بو دا چتا اپتا کے پیغمبر بیان گا من روزانہ بیان نکو سارم کو ما سوتنم کو زکہ سار سو کو زگان دی د شپے زکہ د شپے سو کو زگان فجر فجر تمانا نو جمع شدہ خزی فاتاہنن النبي صلی الله علیہ وسلم نو راب غید خضوط نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلمہن مما علم الله نو تعلیم بے ورکو خودن بے اکر خضوطہ دا سنا پیغمبر پا چو خودن اکروا نبی علیہ السلام تا اللہ سم قادا نبیعوی نبی علیہ السلام ما من کن من عمرت تقدم سلاستا من الولدی دا عجیبہ خبر اکرام نبی علی سلام د سلام ده 파ڑا ځکه اکثر د خو زو او کله کله خزه بی‌ صبر شي نبی علی سلام یونی شری ستا سونن منم راتین یا وخا تو قدمو سلاثتن من و من الولد شداغ خزی درې ما شومان نوم لشتری استا صونا یا وا خدا چمکه کیشی درید ما شومانونا یان دری ما شومان داغیم لشی الا کانو مخکی گی مانم لشی الا <سؤال> کانو لاحجاب من النار مگر شی با ما شومان د دې بارا پرده دورنا داغی ده شفاعت ده پاربدا جهنم تا نزین داخی دیگه ده بشه فارس که ده ده خزی د پارباد ده ده خپلی مور د پارباد آغا دری معشومان شفارس که فقالت امرات نوی آغا خزی دوا که دو د ده چاپ معشومان ده کمروشون و دا با ام جهنم تا نزین پرده بشین وقال نوى رسول الله صلى الله عليه وسلم و اسنينه دوهم متفقون عليه اي دو ما شمان دي ما شمان دي كسوا شو دي خز صبرو كو نو دا خز با الله دا جهنم نبچه كي پس اباو دا شفارو سکلو دا آغاما شمانو دا خبل مور دا پارا نو ارحال گه کلوی شو بالغان شو نو دا دين كار پهو دو به بدل وارد دن فیدی با حاصلی او کما شموالی کمرو شون و شفارس بدل کئی باب البکائی والخوفین دلمروری بیقبور الظالمین و مصاری هم و ازار الافتقاری اللہ تعالی و تاجیمی لغفلان ظالم باب دی بیان د جلا او دا یرکی فاغا زینو د تیرے دلو پکابلونو د ظالمانو او عامصارهم او په زیده هلاکت د زینودا اې او په او خار کول د فقيري الله تا او يراده غفلت د دينا دا عذاب د زینونال لري کې دل پکار دي حديث رازي عالم ني عمر رضی الله تعالی نو ان رسول الله صلی الله علیہ وسلم قال لی اصحابی عبداللہ امن عمر نبی علی اغنقل چنبی علی صلی اللہ علیہ وسلم ویقفل یعنی لما وصل الحجر دیار سمود یعنی ارکلا چاغی غیب پی وشودا کلیز حجر سرا حجر کذبت اصحاب الحجر المرسلین حجر جو حجر کے حجر آغاز زینو دو کورنو دو سمودو سرا لا تدخلو علا ها هاولا المعذبین مدن نکی پده کسانو چې دیل آزاب برکون که ده الا انت کونو باکین مگر پداس حال کې چه تاسو جڑے گئی جڑا کوئی پا حالت جڑا پر آغازینو تیرے گئی چې دا غی زینکل رازی چه پکن زینو عذاب راځي چه پکمو خالکو پکمو کلو عذاب را غلده نو پا غزه چې تیره گی نو پجلا پا ایلم تکونو باکینا اوکه چرت تاسو نی جلی دن کی نو فلا تا دخلو نو ما تیره تاسو پا غی مدن نکی گی پا لا يصيبكم ما أصابكم زكاة چون رزيتا سو دا عذاب چر سې د له وغه تا حسن دا غوي غوندي عذاب تاسو ته ملا شي متفقن عليه وفي رواه او په یو رواه کدا سې راغلي قال عمر الله تعالی نوې لما اركلا چتی رسول الله صلی الله عليه وسلم بالحجر فالحجر مقام پا کونو دسمودیانو چاغې لاذا پاغې میلا شويو لاته دښلو مسا کې نهلهځ نه ځلهمو انفوسوم مدن د کېږي په ځنو دا کسانو چاغې ظلم کلې په خپلو زانونو ایسی به کوم صبه کوم چې ان دسیږي تاسوته ذااب چې د صیدې وغیته الله ان تتكونو باقی ماغل چشی تاسو جړیدونکو چیکر تاسو تیرې گئی پاغزینو نو, نو په پا جلا باندې تیرې گئی ا اسن چاغیل الله ک مذاب اور کړي او د شرک او د ګناوونو په وجا چې ظلمونه کړي نو په داسه حلب کې پاغې تاسو په پا جلا تیرې گئی چاله سے عذاب مړه کوه ثم قننا رسول الله صلى الله عليه وسلم راسه او بیا کته کو نبی عليه السلام صلی الله مبارک کته قتل واسر السرا او پتځه کرا رفتار واسر السرا او تیز قتل پا غزې کې چې کوم ځای کې عذاب ملو شو حتا اجاز الوادي تر دې چې دا غزې ن تیر شو تیر شو دا رکن دا غزینو نا چه پا کمزه کیا غیط عذاب ملاو شو و اس راستیر مانو مدا شو چه پا کمزه کی عذاب اللہ چالا ورکلی دی پا غزی زمو آو کزینو پا جڑا تیرگا آو پا آجز تیرگا انن سبا منگ آغزینو دا پارا دا سیاحت گرزو دا پارا دا مزو گرزو چه پا کمزه کیا غیط عذاب ملاو دی تور د پاره شو وریا کړه چې تور ته لارښوونه بلانې نه نه نه نه چې کوم ځای کې د الله عذاب راغلی رند هغه خلکو ته پاره نو پاغزه تبه نزی او کځې نو په جلا او خپل رفتار په پاغزه کې تیځه ریاض الصالحین ختم شو اس منګه شروع د مشکات اول کو د مړو مبارک